7. LEGEA ACCIDENTULUI Viața este o serie de evenimente și lucruri fortuite. Această lege este cu adevărat un principiu psihologic acceptat de majoritatea oamenilor. Prin urmare, le este destinată. În cazul în care considerați că ceva este adevărat, chiar dacă este complet fals, Veți gândi și veți simți în așa fel încât acel lucru va deveni adevărat pentru dumneavoastră. Primul corolar al acestei legi este Atunci când eșuați în stabilirea planurilor, vă planificați de fapt să eșuați. Oamenii care se conduc în viață după legea accidentului spun lucruri de genul Nu te poți lupta cu morile de vânt. Nu contează ce știi, ci pe cine știi. Succesul înseamnă de fapt să fii la locul potrivit în momentul potrivit. Acești oameni consideră în general că succesul se datorează în mare măsură norocului și împrejurărilor și foarte puțin lor înșiși. Ei se conduc după legea accidentului. Oamenii care se conduc după legea accidentului au tendința de a fi negativiști, pesimiști, neajutorați și de a se simți ca și cum nu și-ar putea controla propriile vieți. Oamenii care trăiesc conform legii accidentului îi acuză pe alții pentru problemele lor. Aspectul minunat al obiectivelor este că simpla lor stabilire vă face să renunțați la legea accidentului și să adoptați legea controlului și legea cauzei și efectului. Stabilirea obiectivelor vă conferă putere, direcție și un sens în viață. Stabilirea obiectivelor vă face să fiți răspunzători de propria viață și să vă simțiți nemaipomenit. De aceea, stabilirea obiectivelor poartă numele de aptitudinea de bază pentru atingerea succesului. Este probabil aptitudinea care contează cel mai mult pentru asigurarea fericirii și bunăstării. Datorită ei vă puteți așeza pe scaunul șoferului. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați zonele din viața dumneavoastră profesională unde aveți nemulțumiri și simțiți că nu puteți face nimic. Ce schimbare ați putea aduce astfel încât să fiți din nou stăpân pe situație? Oricare ar fi răspunsul dumneavoastră, hotărâți-vă să faceți chiar astăzi ceva în acest sens. 2. Treceți imediat la acțiune pentru a vă impune controlul asupra situațiilor din viața dumneavoastră care vă fac să vă simțiți blocat și frustrat. Dacă ați avea o baghetă magică cu care ați putea schimba orice situație sau condiție din viața dumneavoastră, care ar fi această baghetă și ce ați schimba cu ajutorul ei?